Oca i Sina i Svetoga Duha Evo neposredno poslije praznika rođenja gospodnjeg crkva odmah ističe događaje koji slijede i koji su direktno vezani i koji ishode iz ovog događaja to jest iz praznika roždestva gospodnje ne želeći da ostanemo neprosvećeni da ostanemo u neznanju da ostanemo u znanju nego da budemo prosvećeni svjetlošću istinitom da budemo uvedeni u prostor istine zato odmah poslije praznovanja rođenja gospodnjeg dovoljno nam rekavši o svemu onome što se desilo kroz evanđelska čitanja kroz ikone kroz himne pjesme Evo nas vodi nekoliko dana kroz vrijeme ovog puta sa nečim novim i po prvi put viđenim. Vidimo dane, tačnije njih osam, osam dana, a vječnost... U njima sadržana, koja će ispunjavati dane mnogih ljudi, vječnost koja će se izliti iz ovog bogomladenca u srca mnogih ljudi i žena. I vidimo čudesno ispunjenje zakona od strane onoga koji zakon dade, Davši primjer i konačno ga ispunivši i u isto vrijeme svojim prisustvom ukinuvši, dajući novi zakon i sklapajući novi savez, novi zavjet sa rodom ljudskim, koji je neuporedivo uzvišeni od onog prethodnog koji je zapravo bio samo vaspitač i priprema za ono što se evo dešava. Vidimo u prazniku obrezanja, to je mnogo važno da primijetimo da je sin Boži zaista postao čovjek, da je primio ljudsku prirodu, tijelo, jer je bio obrezan tijelesno, onako kako je Avramu zapovjedio da bude pečat, da bude znak zavjeta između Boga i čovjeka. A sad on sam predaje se u ruke prvosveštenika, biva obrezan u osmi dan od majke, a od vječnosti od oca bez majke. Ispunivši zakon, I u buduće, dajući nova pravila, nove blagoslove, novi zavjet. A onda, evo u istom ovom danu, ističe jednu ličnost jednog svetitelja naše crkve, velikog svetitelja, velikog učitelja i velikog sina Božijeg, Sina po blagodati, koji je primio blagodat kroz Sina Božijeg jedinorodnog Isusa Hrista, koji je vječnost primio u danima kroz onoga koji se evo u osmi dan obrezuje, a kroz sve to krštenje kao novo obrezanje srca, Uliva, vječnost i kroz krštenje sklapa novi zavjet u blagodati i u krvi njegovoj dakle Sveti Vasil je veliki danas istaknut od strane crkve kao onaj koji je posvjedočio kao jedan Od mnogih koji su posvjedočili, ali i jedan od velikih koji su svjedočili da je Bog zaista postao čovjek. I to ne samo riječju, mada mu je i riječ sama bila silna, blagodatna i moćna, duhom svetim pomazana, nego cjelokupnim svojim Životom. Svjedočio da je Bog postao čovjek i da od tog trenutka čovjek i svi ljudi pod uslovom da uđu zajednicu sa njim, da sklope zavjet u tajnama crkve, da budu obrezani u svetoj tajni krštenja zapečaćeni duhom svetim, u svetoj tajni miro pomazanja i da učestvujem u gozbi u trpezi u večeri tajnoj to je svetoj liturgiji tako je na taj način svi ljudi imaju mogućnost da uzrastaju i da imaju život u izobilju šta je to život u izobilju Kakva je to paša velika, paša bogata, paša neisrpna? Šta je to što je Bog nama donio? A govori da je veliko, da je nepotrošilo, da je neisrpno. Kako se ta hrana uzima? Ima li neko da nam pokaže kako izgleda kad se uzima i kakva su dejstva te životvorne nebesne mane? Evo crkva odmah daje odgovor i stičući ličnost Svetog Vasilija Velikog. Evo kako izgleda kad čovjek uđe na vrata, kad uđe kroz zapovijesti gospodnje, jer vrata Carstva Nebeskog su zapovijesti gospodnje. Ako ih budemo pratili... Mi ne možemo, a da ne uđemo u crkvu svetu, u crkvu pravoslavnu. Ako budemo ulazili na vrat zaplesi gospodnjih, mi ne možemo da zaobiđemo svete tajne. Mi ne možemo da zaobiđemo svetu crkvu. i ne možemo svetu okrštenje da zaobiđemo. Mi ne možemo svetu liturgiju da zaobiđemo. Mi ne možemo vrlinski podvižnički život da izbjegnemo. Jer ta vrata su uska i ko prođe kroz njih, on mora tim putem da prođe i sve ono što se na tom putu nalazi neizbježno da sretne, da primi, da usvoji, da ima. Kako to izgleda kad čovjek uđe na ta vrata, kako izgleda kad izađe, kako izgleda kad pašu nađe, I kakav je čovjek kad se tom pašom siti i njome hrani, ne može nam crkva bolje pokazati nego na ovaj način što ističe danas, evo, odmah poslije praznovanja roždestva gospodnjeg i ističe svetog Vasilije Velikog. Želeći time, da nam daje jedan primjer kako to čovjek odgovara na ovaploćenje Božije. Ili kakve su posledice ovaploćenja Božije. Šta za ljude znači to, šta za čovjeka, svakog čovjeka znači to što je Bog postao čovjek. Evo, sveti Vasilije svojim oboženjem odgovara svima na to pitanje. I crkva Božja svima nama daje primjer Svetog Vasilije koji se obožio, koji je postao Bog po blagodati, zahvaljujući crkvi Hristovoj i onoj zajednici koju je ostvario u njoj. Sjedinivši se Sa Sinom Božim, Duhom Svetim, vrativši se u naručje Oca Nebeskog. I postao, kako govore stihire, koje večera spjevamo i slušamo, postao pobornik Svete Trojice, učeći narod ne po svojoj volji, Ne ističujući sebe na silnu drsku i gordu, nego biojući pomazan Duhom svetim, postepeno uzvođen vestvicama vrlina i stepenima svetog sveštenog pomazanja, svete Hirotonije, biojući uzveden na episkopsku katedru i dobivši vlast, da pouči da pastirstvo je da napasa slovesno stado na islinoj zdravoj životvornoj paši i da ih napaja na izvorima čistim izvorima nebeskim izvorima bogodatnog učenja koje je Proticalo kroz njegovo srce, neizvirao iz njega jer ono izvire u ocu, a Duhom Svetim se daje kroz Sina, dakle daje kroz Sina, ne zadržava se, nego se daje blagodatnim dejstvima i isijavanjem, daje kome, ljudima. Ali tu postoji poredak, kod Boga je sve u poredku, pa izabere Posebne organe, provodnike, a Sveti Vasil je bio jedan od njih. I onda se ta živa voda čistog učenja izliva i natapa srca vjernog, pažljivog i poslušnog naroda, to jest slovesnog stada. I narod... Zalivan tom vodom raste U nebeske visine Šta su to nebeske visine I kako je to uzrastanje To je vrlinski život Kad kaže gospod došao sam Da donesem život Da ga imaju u izobilju On misli na vrlinu I zaista Ako čovek krene da živi vrlinskim životom On, ovo sad govorimo pretpostavljujući Jer mi malo što od vrlina imamo A i ono što steknemo brzo o pljačka demon sujete A pa se postavlja pitanje Da li uopšte treba da imamo i jednu vrlinu do smirenja Smirenje koje stičemo padanjem Padanjem, neprestanim padovima ne bili došli do smirenja koje je neophodno za spasenje jer bez smirenja nema ni spasenja a sveti otac Vasilije i oni koje on poučavao oni su uzrastali u vrlinskom životu i osjećali da je zaista izobilje tog života, da čovjek u vrlini može da napreduje beskrajno. Beskrajno, beskrajno, beskrajno. Tamo su mogućnosti ogromne. Hoćeš li da napreduješ? Samo izvoli. U kojoj god hoćeš u vrlini? Hoćeš li u bogoljublju? Beskrajno da napreduješ. Bratoljublju. Eto ti ogromne mogućnosti. U krotosti, u vjeri, u nadi, u ljubavi, u trpljenju, u svim vrlinama, hoćeš i prodavima duha, da budeš obremenjen, imaš ogromne mogućnost. E to je taj život u izobilju, život vrlinski, život blagodatni. Međutim, odvojivši se od naše svete crkve, Odvojivši se od našeg Boga Koga u trojici proslavljamo Trojicu jednoslušnu i životvornu Trojicu u jedinici Kako su učili naši sveti oci Mi smo se odvojili i od učenja crkve Odvojili smo se od onih učitelja Odvojili smo se od svetitelja I mi sad ne znamo Kako ćemo? Mi ne znamo na koja vrata da uđemo. I mi osjećamo kako smo u bijedi, u siromašti. I onda pokušavamo tu bijedu da nadomjestimo raznim drugim improvizacijama, trudeći se da utolimo glad na lošim pašnjacima, važnih učenja, vođeni važnim pastirima. Nisu pastiri, nego najamnici, najamnici koji kad vide vuka gdje dovazi po bjegnu. vode nas lažni učitelji, važni prosvetitelji, vode nas, zavode nas, pa kad uđemo u podnebesje, kad nas dovoljno odvoje od stada Božijeg, Kada nas odvoje dovoljno od naše crkve, od naše svete crkve i uvedu duboko u prostor obmadne i podnebesja, gdje se velikom brzinom kreću čopori vukova, duhovnih vukova, to je demona, pa kad ih vide najemnici, Olopovi duhovni, olažovi duhovni, oni pobjegnu, ostave nas same i onda nas vuci, razgrabe, raspude i zakolju. I koliko je preklanih vratova duhovnih, koliko je krvi ispijene do dana današnjeg od lažnih učitelja, I važnih učenja, a sve što je izvan crkve Božije, koja je stup i tvrđava istine, sve je laž, sve bez izuzetka. Zato je mnogo važno, a Bog će pomoći da se vratimo i izvorimo, da se vratimo čistoj vodi, Da se vratimo u čistom učenju i nosiocima tog učenja, da ne dozvolimo sebi grešku, da se sami spasavamo, da bez učitelja, da bez pastira pašu tražimo i na paši se snalazimo i organizujemo. Ne možemo mi, braći i sestre, sami sebe da spasavamo. Ne možemo mi sami ni Bogu da priđemo. Sveti oče Vasilije, moli Boga za nas. Ti koji imaš smjelost koji stojiš pred prestovom Boga, moli se za nas, grešne nikakve. Tako nas uče svete stihire. Crkva nas duhom sveti muči. Da se molimo svetim ocima, da se mole za nas. Da nas nauče, da nas prosvete. Pa da nije tako, braći i sestri, da nema potrebe za tim. Pa ne bi ih ni Bog slao. Ponavljamo, oni nisu sami sebe isticali, nego ih je Bog poslao u svijet. Prvo svete apostole... Pa onda njihove naslednike Svete Otce A među njima Posebno mjesto Zauzima Sveti Vasilije Veliki Učitelj, Otaca I pravilo vjere Mnogi kasniji učitelji naše Svete crkve imali su njega Za obrazac Učenja, umovanja Imali Kao kanon bogoslovlja, kao velikog zaštitnika istinitih dogmata, istinitog učenja, kao onoga kome je sin otkrio otca, kako kaže sam u Svetom Evanđelju, da oca ne poznaje niko do sin, niti sina. Poznaje eko do otac. Niti odca poznaj ko do sin. Iako sin hoće kome da otkrije. A svetom vaseli u velikom braći i sestre Boga je otkriju sin. Duhom svetim. I to su ljudi koji su duhom svetim na tajanstven način uvođeni u tajnu bića božje. I sve što su govorili, to nije proizvod ljudskog mudrovanja, to nije plotsko mudrovanje. To su djelovanja duha istine, duha svetog. I zato je to učenje istinito, čisto i spasonosno. I zato crkva tako snažno insistira da ih slušamo i da ih poštujemo u konkretnom slučaju Svetog Vasilija Velikog kao vaseljenskog učitelja. Dakve obavezujuće učenje za punotu crkve. Međutim, danas primjećujemo veliko zlo. To možemo da kažemo imamo pravo, imamo obavezu mi kao monasi pravoslavne crkve. Koji imaju neuporedivo veći prostor, neuporedivo veće mogućnosti i brži pristup učenju crkve, što nas samo opterećuje u smislu obaveze i odgovornosti, jer nam je mnogo više dano, samo što se vremena tiče u današnjem vijeko kad je vremena sve manje kad se ljudi jedva snađu da otmu mogu vremena ne bili pomislio i na sebe na boga na vječnost mo nas imaju ogromno vrijeme i brzi pristup uče međutim primjećujemo a kad je tako kod nas Monaštvu, onda možemo samo da prepostavimo mada i precizno da odredimo kako je stanje u svijetu. Koliko se rijetko, vrlo, vrlo, vrlo rijetko približavamo svetom učenju naših svetih otaca. Gdje ćemo danas da vidimo glavu nadnesenu nad knjigom Svetog Vasilije Velikog? Nad njegovim besjedama, nad njegovim bogom o zarenim mislima i riječima koje izražavaju te duboke i osvećene misli? Gdje? Ko to danas radi? Ovo govorimo kao monasi, jer znamo da je vrlo mali broj oni koji se tog učenja dotiču. A šta onda možemo da očekamo od naroda? I onda imamo jednu strašnu scenu, zlosrutnu scenu i nešto što svakodnevica uporno potvrđuje i podvlači da smo se mi Mnogo, много mnogo, mnogo udaljuju od crkve, od žive crkve, od živog organizma, od tijela Božijeg, jer crkva pravoslavna je živa crkva. Nema crkve i nije u crkvi onaj ko ne poznaje sve te oce. Ne može da sebe smatra, u stvari može, ali to je obmana. Nije u crkvi onaj ko ne živi ritmom crkve. Nije u crkvi onaj ko ne poštuje i ne priznaje one koje je sam Bog ispoštovao i sam Bog istakao kao svoje pastire, kao one koji govore njegovim glasom, kao one koji su u njegovo ime poslani i njegovim blagoslovom učaju i prosvećuju. Ne može, taj čovjek nije u crkvi, to je obmano. A šta tek da kažemo za one koji uopšte ne poštuju ni riječ Božiju, koji uopšte ne čitaju riječ Božiju, riječ koju nije izgovorio čovjek nego sami Bog, koji ne poštaju riječ apostolsku, koji nemaju nikakav odnos prema crkvi, a ovamo nešto pokušavaju da nađu, nešto kao traže, nešto i kao interesuje, nešto kao bi. Pa ne bi, pa oće, pa neće. I tako život prođe, vrijeme ne čeka i uhvati nas u raskoraku. Nespremne za vječnost, nenaučene da živimo vječno. Mršave izgladnjele. I uvodi nas u prosor vječne gladi i vječne tame. Jer nismo primili svjetlost istinitu koju nam nudi naša crkva kroz sveto učenje. A učenje, srž učenje naše crkve je učenje o svetoj trojici, ispovjedanje Boga u tri lica, u tri ipostasi. Onako kako nas je učili sveti Vasilije, a kako je on naučio od svetih apostola. Duhom svetim da Boga ispovjedamo kao trojicu jedinici, trojicu jednoslušnu i nerazdjeljivu životvormu, Oca i Sina i Svetoga Duha. Da nju poštujemo, da se njoj klanjamo, nju ispovjedamo onako kako nam se otkriva Duhom svetim, apostolima i svima svetima, Da se nje držimo, da od njene odstupamo i onda kako je govorio jedan od takođe velikih svetih otaca, a u slavu svetog Vasilja Velikog govoreći da je on štetio svetu trojicu, da je štetio čisto vjeroispovjedanje, to je pravoslavnu vjeru. A kroz pravoslavnu vjeru štitimo svetu trojicu, štitimo čovjeka. I onda sveta trojica štiti takvog čovjeka i ljude koji je poštuju na pravi način. Tako da bismo mogli protumačiti ovaj praznik i negdje čuti poziv svetog Vasilija koji nam se danas Evo, kroz crkvu obraća, koji nam poručuje, poštujte svetu trojicu. Poštujte onako kako su je poštovali vaši sveti predsi. Pustite budućnost, pustite planove, programe, projekte. Ništa to ne valja, ničemu to ne vodi. To je sve laž, to je sve svirka, najamnika, a ne pastira. I budete išli za njima, vuci će da vas pokolju i pojedu. I krv, sluće krv da vam popiju. Nego slušajte svete te pretke, slušajte svete oce, slušajte svete apostole, slušajte tri svetoga Boga, koji nam se otkri i objavi, koji nam riječ, reče, zapovjezd dade, Put otvori, snagu i svjetlost projavi. Slušajte njih i nećete zalutati, imaćete život vječni, imaćete život u izobilju. I ako budete ispovijedali svetu trojicu, ako se ne budete odricali nje, to jest, ako se ne budete odrekli svetog simvola vjera, Ako se ne budete odrekli svete pravoslavne crkve, ni malo ne odstupajući od njenog učenja, onda će vam pomoći ne čovjek, nego sveta Trojica. Jer odnos prema crkvi je odnos prema Svetoj Trojici, braćo i sestre, Prema Ocu i Sinu i Svetom Duhu. Ako Bog vidi da njega poštujemo, Da se za njega borimo i da od njega ne odstupamo, onda će nas on zaštititi, braćo i sesto. A nije mala zaštita, zaštita Božija. Ako nas Bog bude čuvao, ako nas Bog bude zakrilio okriljem krila njegovih, onda nama nikakve ptice, nikakve ptičurine... Nikakvi demoni, ni se ni preispodnje neće moći da naudi, jer će nas Gospod čuvati blagodaću svojom. A to podrazumijeva i dinamiku, to podrazumijeva podvig, to podrazumijeva očišćenje uma, volje i srca, To podrazumijeva život po svetoj volji Božjoj, to podrazumijeva očišćenje od poruka, strasti, podrazumijeva sticanje vrlina, svetotajinski život crkve. To je aktivni živi, život živa vjera. Tako se sveta ta trojica ispovijeda, a ne samo uz tim, a srce da bude daleko od njeh. I tome nas je naučio sveti otac Vasilije, jer je on i živio onako kako je ispovijedao, pa je životom potvrđivao ono što govori. I onim što je govorio, utvrđivao sebe. Tako i mi, evo, čudom Božijim, a zahvaljujući majici crkvi, sreto smo se, U ovim vremenima sa ocima našim, sa otcem našim Vasilijem Veliki, koji nas evo svojim pastirskim žezlom privodi osmodnevnom mladensu, Bogom mladensu koji je osam dana tu u vremenu, a unijov vječnost donio Vječnost i uviju ljudsku privodu, da bi mi mogli iz njega da crpimo vječni život, pa nam ukazuje na njega i ukazuje na njega kao na Sina Božijeg. Iako osam dana ima ravanje vječnome ocu. sa bespočetan, iako je na zemlji, na nebesima prebiva I sjedi sa desne strane Otca. Tako Sveti je želi da ga poštojemo, tako da se klanjamo Sinu Božim, znajući da će to izazvati kretanje Duha Svetoga, Gospoda životvorno, nemoj da ga tražiš, nemoj mnogo da se raspituješ o njemu. Boži je to duh, sveti je to duh, gospod je to, nemoj mnogo drskog glavu da dižeš, nego sagni glavu i gledaj u bogomladenca, poštuj ga, klanjaj mu se, prizivaj njegovo ime, ispovjedaj ga kao sina očevog jedinorodnog, a duh sveti će te naći i brzo i vrlo radoće se useliti u tebe I otkriti ti ono o čemu nisi mogao da maštaš i što nisi mogao da slutiš, ono čemu te niko drugi ne može naučiti i što ti niko drugi ne može otkriti, velike tajne, velike istine, koje samo duh sveti može da otkrije čovjeku, da mu ih otkrije i da mu ih da, da ih ima u vječno imanje i u vječno nasleđe. A to je bogatstvo koje nam je Bog donio, blagodat, bogopoznanja. A to je vječni život, jer onaj ko je Boga upoznao, on će vječno da živi. Jer to je dublje poznanje koje podrazumijeva sjedinjenje. Ko se sa Bogom sjedini, on će vječno živ biti. Daj Bože do tog sjedinjenja da dođe. A da nam na tom putu pomogne, silno pomogne veliki otac naš Vasilije i svi veliki oci pastiri naše crkve, koje treba da slušamo, koje treba da poštujemo, čijeg učenja da se držimo, a to učenje će nas sigurno odvesti Na ono mjesto odako je ono ishodi, a to je Otac naš nebeski koji nas poučava kroz Sine svoga, a Duhom svetim i učenjem svetih Otaca. Nima da se poklonimo, njih da slavimo, a sa njima zajedno da slavimo i oca našeg nebeskog, kome se zajedno sa Sinom i Duhom svetim Klanjamo, daj Bože i ovdje, u vremenu i tamo u neproleznoj vječnosti. Amin Bože, daj